Власні твори Йозефа Кнехта Вірші школяра і студента Скарга Нам буття не судилось, ми тільки потік Ми всі форми наповнюємо раду собою Форму ночі і дня, русла років і рік під печери і тишу собору. І нема нам спочинку, нема вороття, Ми в дорозі, ми гості, ні поля, ні плуга. нас жене по світах, вічна спрага буття, У завершеність форми, невтілена туга. Ми не знаємо, хто ми, ми сни у віках, Мов, крізь пальці, проходим крізь час і природу. Ми – лише глина покірна, у Бога в руках, Котру ліплять, але не випалюють зроду. Зупинитися, бути, зажевріть теплом. Ось до чого ми прагнемо у вічній тривозі, Але прагнення ці – лише міраж, лише фантом, Що ніколи не стане спочинком в дорозі. Поступка. У непохитних душі не прозріли, дратують їх шукання наші ревні, що світ плаский у цьому вони певні, а третій вимір це вже підозріло, бо і справді, як жилося б нам печально, якому року мали б не одну, якби цей світ, крім вимірів звичайних, та мав ще й третій вимір глибину? То, щоб стояти твердо на землі, скасуємо третій вимір взагалі. Бо сумніватись в вистанах не гречно, і якщо вглиб дивитись небезпечно, то третій вимір зайвий, безперечно. Але ми тужим потай тягар буття не давить нам на плечі, і наших мрій реальність не зімне. Це існування наше неземне, як танець фей навколо порожнечі. Наш світ ясний, у нас немає долі, є лише ума забави чарівні. Але як страшно тужить в глибині кривава праніч, варварства і сваволі. В кружлянні мрій, в гармонії симетрії, легкі, як ніби інопланетян, о, як ми тужим пота за життям, З вогнем зачать і таїнствами смерті. Літери Ми інколи беремся до пера І, звично, пишемо літери і коми, Які відомі кожному. Це гра, що має здавна правила і закони, Але якби побачив їх дикун або людина з місяця, Дивами для нього був би знаків цих табун. Це біле поле, всіяне словами, Кабелістичним плетивом чудним В химерних візерунках алфавіту Тоді, мабуть, постав би перед ним Страшний і незбагненний образ світу. Були б там роги, ноги і хвости, Рослини, змії, птиці й поторочі, І вражений до сліз до німоти, він би читав їх, як сліди воронячі. І в цих відбитках, найрізніших мов, у цьому хмизі втіленого звука, Побачив би, як жевріє любов, палає гнів, обвуглюється мука. Він би жахався, плакав, і тремтів і переляк, вищіптував, Як знахар, збагнувши безмір. Зоряних світів у мікросвіті цих графічних знаків, де стільки літер нижуться в рядки, такі чіткі й однакові, що навіть життя і смерть, кохання і ненависть стають подібні, наче двійники. І врешті б він, бурмочучи закляття, той білий Аркуш кинув у багаття, і при багатті мирно задрімавши, повірив би, що чарів тих нема вже, що весь той жах розвіявся, минув, і аж тоді б він, певно, усміхнувся, і аж тоді б з полегкістю зітхнув. Читаючи давнього філософа: те, що було ще вчора над усе, найвищий досвід, наймудріша теза. Тьмяніє раптом і втрачає сенс, Як партитура без ключа і дієза, І побудова гарна і струнка, що в ній було доцільне все і вічне, Безладно розпадається, зника, Мов губить враз ядро своє маєчне. Таке обличчя любі нам колись, Такі прекрасні, юні і відверті, в печалі зморщук тінями взялись І визрівають блякнучи для смерті. Так у душі і захват, і порив, Ледь спалахнувши, гасне і натомість. Приходить жаль, що все ж це до пори, Як щось од віку вкладене в свідомість, Та над цією прірвою розрух, В долинах смерті, де сама трагічність, В кромішній тьмі, Пручається наш дух, Долає смерть І світиться Крізь вічність. Останній гравець у бісер. Сидить старий, Схиливши сиві скроні, прибирає бісер на долоні, А навкруги Руйновище країни, Повзучий плющ Повився на руїни Гуде бджола, І над добром і злом Лунає лише приглушений псалом. І той, що був колись такий славетний, Ніким не перевершений гравець, В грі символів, мандрівник і митець, Мав розум вільний, гордий і шляхетний, Старий, самітний, головою срібен, Тепер він став, нікому не потрібен. Юнак до нього труд свій не приносить, Магістр його на диспут не запросить, Минуло все, нікого вже немає, ні тих духовно вишуканих кіл, ні храмів у тих, ні касталійських шкіл, нема вже їх. Старий відпочиває серед руїн над ним пливуть хмаринки. В його руках барвисті намистинки, вони, як і печалі, що так колись багато означали: Життя. Урвало ниточку хистку. Тепер це тільки скельця кольорові, Синенькі, білі, жовті, пурпурові. Вони тихенько котяться крізь пальці Старечих рук І губляться в піску. До однієї тока баха Правічна тиша і правічний сон. І враз крізь пітьму як сліпучий зонт пробився промінь, пронизав безмежність і з хаосу вихоплює світи і розтинає прірву чорноти на день і ніч життя і протилежність. Вдихає душу Божому рабу, снагою зел запліднює природу, бажанням дії боротьби і плоду Вливає небо в чашу голубу І творить світ живий і неповторний І славить все той промінь животворний. А потім він у безмір лине знову, Шукаючи свою першу основу Крізь ті світи, які він сам створив, Малінням рук, простягнутих у гору Любов'ю, гнівом, обрисом собору, це боротьба. Це щастя. Це порив. Сон. Гостюючи колись в монастирі, я, коли всі були вже на відправі, зайшов до книгосховища. Старі грубезні книги в шкіряній оправі стояли там рядами при стіні. Ну що ж, Чинці, то здавна люди книжні. Але у вічі кинулись мені тих фуліантів. Назви дивовижні. Я взяв один, і що читаю там? Останній крок до квадратури кола. О, думав я, в цій книжці мисль не квола. Або таке, як скуштував Адам, ще й з дерева іншого. Але з якого, Боже? «Із дерева життя? То він безсмертний, може?» «Ні», – думав я. «Це ангел-покровитель заніс мене у цю святу обитель». Вечірній промінь втомленого сонця упав на книги з косого віконця. Дивлюсь. Одна із райдужним обрізом вся ж дзвенить тривожним вокалізом. Беру, читаю напис той, Наука про відповідність кольору і звука. Я відчиняю книги ті, як брами, і цілий світ співає кольорами. І так мене ця вразила ідея, що я почав здогадуватись, де я. Бо що за том я тут не вибираю, все свідчить. Я у книгозбірні раю. Тут відповідь на всі мої питання. Тут всі плоди з дерева пізнання і всі мистецтва, і науки точні, усіх досліджень дані остаточні. І що на книга з гарних політурок світився напис, наче порятунок. І кожне слово з крони до коріння було як біла блискавка прозріння для тих, кому відкрилась вища суть. Я книгу взяв тремтячими руками, В ній сторінки аж сяяли рядками, І сам себе, не знавши до пуття, Мікрочастинка в космосі ніяка, Я осягнув той вищий сенс буття, Що десь лежить у сфері зодіака. Побачив раптом, наче з висоти скарбів духовних розсипів, всесвітні, прадавніх знань незлежені пласти, нових гіпотез паростки тандітні, нектар ілюзій, досвіду полин, гіркі плоди марнот і шанолюбства. Я подолав за декілька хвилин тернистий шлях здороженого людства. Це був такий натхнений марафон, в очах ми хотіли числа і силуети, калейдоскопи символів і форм, емблеми формул дивні минуети. Все оживало в образах письма, питало шлях і стежечку зміїсту у невтолимих пошуках ума нової форми і нового змісту. І от коли засліплений тим всім я очі звів перепочити трохи І тих книжок беззвучний клавесин мені лунав Почув я тихі кроки Тут ще хтось був З чинців хіба котрий І я подумав, певно архіварій Він щось робив І в паузі тривалій дивився я Що ж робить той старий Він брав побожно кожний фуліант Читав книжок позолотілі спинки, тих дивних назв сліпучі золотинки. А потім їх, як свічку, задував безкровним ротом і стирав їх пальцем ті назви плоду з гілочки добра і зовсім інші, інші. Архіварій цей писав єдиним розчерком пера «Ну, думав я, яка робота ловка, Дмухне старий, немає заголовка. Так він ходив і назви ті підмінював. І тихий острах серця мені стис. І був зловіс на розуміння його роботи потаємний смисл, збентежений і збитий з пантелику. Я взявся знову за книгу ту велику, але чомусь зненацька потьмянівши. Ті літери не сяїли мені вже, і кожне слово з крони до коріння було, як сіре, знічене створіння. Воно двоїлось, блякло, розсипалось, зникало десь у плетві оман, немов під ним сторінка розступалась, і западали літери в туман. В цю мить десь тихо брязнули ключі, відчув я руку в себе на плечі. Це... Був старий. Півкроку, може, тільки тепер було між мною і між ним. Підвівся я. Мороз пройшов по тілу, немов війнуло вітром крижаним. Він взяв мій том, і мало я не скрикнув. Він назву стер із цього манускрипта. Німі слова пручались, як міми. Летіло все в стрімкому монтажі, Невічних істин, вічні виду зміни, старих пустель, новітні міражі. Він їх стирав, писав і знову нищив. Я не питав у нього ні про що, а потім він забрав перо і книжку. І слова не промовивши, пішов. Служіння Колись були володарі побожні, котрі в полях освячували плуг, високу віру і високий дух, в людській душі підтримати спроможні, що знали мову сонця і грози, що їх законом був заоборонця той, що тримав над світом терези життя і смерті, місяця і сонця. Але... Урвався той священний ряд, Лишився рід людський на В марноті днів, згубивши все найкраще, Без вівтарів і святощів, і свят. Та не урвалась пам'ять про ті дні, І ми повинні крізь марноти світу Нести високу святість заповіту Навіки в притчі втіленої пісні. Колись, можливо, зміняться часи, По самі вінця темрявою повні. Почує сонце наші голоси, Ми принесем дари йому жартовні. Мильні бульбашки О, скільки треба літ, Щоб день такий настав, І сивий чоловік нарешті гляне вгору, і пізня мудрість випаде в кристал Усе життя омріяного твору. І розчерком пира натхненно в один мент Науки всіх віків, збагнувши за два тижні, Напише перший твір Доскіпливий студент, Де будуть відкриття і прозріння дивовижні. І хлопчик, що сидить, і бульбашки пуска, так тішиться дитя, так дме у соломинку, І кожна з них летить, прекрасна і легка, Хоч, може, їй летіть, всього яку хвилинку. Але і той старий, і хлопчик, і студент Всі троє творять з однієї піни. Ніщо, дрібничку, мрію, сентимент. Однак і в ній, хоч не єдиний мент, а вічне світло спалахне і згине. Прочитавши сумма контра Джентілес Здається нам, що все-таки раніше життя було і краще, і чесніше. Не знав, що розум з правдою розлуки, була ще мудрість, посестра науки, душа людська була іще невтомна як ми про це читаємо в Платона. Ох, і щоразу, як вступали ми в духовний храм Аквінського Фоми, беззастережно вірили йому і скрізь ми правду бачили саму. Тодішні люди і тодішні долі ввижались нам в якомусь ореолі і все було прекрасне, повноцінне. І все складалось в бездоганне ціле. Натомість ми, пізніші покоління, Нікчемна парость доброго коріння, Метаємось, б'ємо крильми по стелях. А хто ми є? Блукальці у пустелях. Що знали ми, крім сумнівів і муки? Але колись, можливо, наші внуки і ці терзання наші і наші долі побачать теж в якомусь уреолі. Можливо, й ми їм будемо саме тими, просвітленими, мудрими, святими. Бо вже вони почують тільки міфи, глухе відлуння нашої доби, про наше перетліли лихо і пригасли попіл боротьби. І то їм стане світочем життя ще, кого терзали сумніви найтяжче, Хто шлях шукав крізь віччий і знемогу, Покаже їм до істину дорогу. І, може, в цьому і суть одвічна руху, Глибин його потужна течія. Живе в нас дух, безсмертний геній духу. Він переможе, а не ти чи я. Щаблі як в'яне цвіт, і молодість минає, і губить сонце промені останні, і мить за миттю вічність поглинає. Так все минає, навіть неминуче, і сталість є лише в цьому проминанні. Чи ти людина в світі, чи трава ти, не можеш сам себе перетривати? Це вища мудрість – і тому нещадна. І в кожну мить, що має вже промчати, Готовий будь навіки до прощання, Щоб стрипенуться і наново почати. Хай кличе нас дорога невідома, Хай не спиняють радощі й усмути. Бо якщо десь відчуємо, що ми дома, Як тільки звикнем, можна і заснути. Тож переходьмо простори, і межі, ніде не зупинившись на порозі, Бо обрій моря тільки в безбережжі, Бо обрій духу тільки у дорозі. А може й смерть? Ота межа остання, Новий щабель нового існування, А може й він несе яку загадку? Ну що ж, прощайся і почни спочатку. Гра в бісер. Ми чуємо звуки музики нетлінійні, світів людських і далей незбагненних. На свято чисте ми зкликаємо тіні святих часів, часів благословенних. І таємниця формул тих магічних, чарує душі, мерехтить у слові, І вічний світ у втіленнях невічних перекладає. В символи чудові, вони бринять так ніжно і мінливо, звертають нас до істини обличчям, і з цього кола випасти можливо лише у центр найглибших втаємничень.